Noizpeinka, maite dugun zerbaiti buruz idazten dugu, eta ez dakigu darion perfumea nola lastatu. Ezkara usartzen gurtu genituen gorputze gogoratzen. Gure begiak, hainbeste suz, erretak gera ez daitezen. Bakardadearen mendire igotzen gara, handik iraganeko itxasoari begiratzeko. Baina osta-osta ikus dezakegu gura, eta ez dakigu, gure aberriko uinak dakazkigunala ez. Orduan errukitu egiten gara geure buruaz, eta etxipenaren kobazuluan eskutatzen gara. Artemis bezala. Barkamenaren lurraldea, iritsi ezinik. Patxi, ezkiaga. Askatasuna zen koorden adetan bizidekaitz? Guztietan. Mapa guztia betetzen du askatasunak? Mapa atera egiten da askatasuna. Kaixo eta ongitorre? Itakara. Itzaren ahots josekaitz eta iratikoiko etxea, teklatson baian, Eleder altxatez bainian ziertate gitani garan denborako suak Maiaren gainean maitasunak zer egiten du? As askatu eta maitatzen jarri du. Uste esango zenuela, askatu eta eskatu. Eriuak <laughs> barbin Ba, bai, berri, zu beste <laughs> alerki baterako hitz jokoa? Bai, esnatu berri harrapatu nauzu. Bueno, atzokoak izango ditugu izpide baina gaur maiatzaren 14ari behera jarriko gara. Bete betean egingo diogulako Ozkak Euskal liburuak kalera proiektuari. Gure solasaldia usnarketan parte hartu nahi baduzu behementxe, irratean topatuko gaituzu. Gaurko solas euskal, liburuak, galera. Euskal, liburuak, galera. Euskal, zaigun laguna, itxarun bendizabal. Euskal, liburuak, galera. Eta, iz, eta izango dugu kantua eta izango dugu kontua baina aurrera egin baino leen gaurre ere norbait zoriondu nahiko genuk eh zure urte betetzen ak zurezaako. Gaur ere norbait zorion ondo nahiko genuke? Eh? Norbait auniunia handiauni handia, Urtetan haundiaua zureza. Aspalditik omen da Itake irratsaioaren entzule fidela, Urretxon bizi da, bozemealaben ama. Bere garaian eta bere garaian diot aspaldi aspaldi aspaldi jaiozelako bidanin jaiozen bere garaian. Zako, Maiatzaren 8 da, haudaz, 100. Bai, 100 urte beteko ditu. eta musua undi-aundi-aundi undi, undi bat bidalina idugu irrati bidez badakigulako larun batero, larun batero irratiaren bestaldean egoten dela itake entzuten. De ekaritze... Juan Amari zinkun egida bidani harra hurretxen bizidena bost seme alaben ama eta itake irratsaioaren asfaltiko entzule fidela. Juan Amari, mila, mila, mila zorion Asteleneko partez eta beste urte askotarako. ...askotarako Belarrikitiratzean sorionak da mushiak zuretzanko you ozial. bat sarbat lertu sitzaidan. Nikuste atzo bihotzean izar bat lertu zitzaizula. Bai, ala seta ez. Igartzako jauregira inguratzeko eh taki suertea edo izan gendu nok, ba han bizi izandakoa benetan e, jo izan izantzan eta denboran e, luzez e, gogoratzeko moduko ekitaldia, ez. Poesiarekin lotuta eta gaia izangoenduke zentratu zela batetik e, transesualitatea, aniztasuna, askatasuna eta maitasuna arnasten zen e, guna zoragarri eder. E, bai, e, igartzeko jauregian Eta alakoetan ez dakit, alakoetan e, norbera jasotzen duena hainda ederra e, alako pena bat ere izaten do, e, bueno, ba, Joan ez ez, ez izan dutenak edo ez dakit, ez? Tirena 20 ba es arn ez egon izatea, ez? Jende asko bildu ginen, asko asko, e, poesia asko gaina errezitaldi bat izateko benetan aretoa beteta zegon. 100 lagun pasatxo Eta eta bai, guzori oniko. Egun on, Jose. Egun on. Bistarralartu siz zeida. Antzokoan suelia, ame <tose> txekin gaurko argazki hori ez da, maiatzak bost, igartza jo hori giarratsaldeko 7ak, Mikele Grande, Olaia Baigorri, Eduarde Zudaire, Andoni Amazo eta Kaitzuikoetxea ez da. Bai, hori da gaurko irudia eta erantsi e, hori, ez, lehen komentatu deana, maitasuna, aire giro askea, eh gain, oh, benetan e, euskerazko ez dakit, e, lesioa esinovea jaso bendula, ez, eh, hori, bertaratutakoak. <tutu> eta 15 urteko poeta ia dagoeneko esango deku hondibaten, baten, e, benetan, eh, baino zur eta lurzteko moduko errezitaldia eta eta harigarri, ez? Hain eta horrela idatziz ez. Lumea eta bihotza hain erreze astintzen, e, asmatzen duena, ez? Benetan, e, txalogarria eta zoragarria. Eta bukatzeko hori, ez? Eskola e, sentitzeko eta bizitzeko beste modu bat, ez? Modu irekiago bat. Eh, gizartearekin kale gizartearekin kompromisoan, lotua eh, esango nuke egun eskolak eh, neurria hundi-hundi batetan horrendik armario barruan zartuta direutela eh, enkorsetatuta nola bait, eta hori zalantzari gabe denon onerako hausi eh, beharreko egoera bat dela ez Gorputza Argazki batek beraz alderdi asko biltzen ditu. Erdigunean azaltzen direne zarago. Eta eskola ireki horretan fokua jarriz. Nik argazkian sartuko nikuzkean, atzeko aldean, zegoen neskako adoriako parta ideak. Atarrabiatik, etorriak, ordubeteko bidea egintzuten, euren ikaskideak animatzera, entzutera eta euren ikaskidei babesa ematera. Ekaitzu mundial ez da? Bai, ikaragarri. Ikaragarri guztolaritu ginen, jendearengana ere oso ondo iritsi ginen eta... Uztuta, baina aldi berean oso ase beteta txeratu ginen. Aurreko larun batean itz egin genuen luz eta zabal proiektuaren inguruan, urrengo itzordua maiatzaren hogeita lauan eta hogeita maikan atarrabin bertan ez da? Bai, eta arabin bertan e, irueguneko trans zikloa antolatu dugu, eta ondo esan duzumezela, maiatzaren hogeita lauan izango da Itzaldia, Erika Salbatirra seksologoak, Luis Grande eta Mikele Grandek emango dute Itzaldia, e, Italabak, azken biak. Urren egunean biara munean, e, maiatzaren hogeita bostean, klase praktiko bat emango dut, institutoan bertan, Ba, klasean egiten ditugu nahin bat ariketa eta jarduera ba, ezagutzere mango ditugu. herritarrei, gurasoei, irakaslei, gerturatu nahi duten guztiei. Nik eta nere ikaslek. Eta errezitaldi egin godugu maiatzaren hogeita maikan, ba, eta rabiako Eta eskaera desente hasortzen ari garen ez oso harrera ona izaten ari denez gure emanaldi eta proiektu hau udazkenean ba, hainbat herritan izango gara Eta ordizian ere bai ordizian ere bai e, maiatzaren maiatzeko azken ostiralean edo ekainaren azken ostiralean oraindi zehazteko emango dugu horren berri In bat Lertu zitzaidan Atzo Gaurze pentsatu zaznatu zara? Ba oso zorion naizela, egiten dudana, ba oso gustora egiten dudala eta ba oso zorioneko naizela ditudan ikasleta lagunak izateaz. Goan Azraelian Amech ekin zan Argazki herraldo ya karridego zugeur? Bai, argazki Ederra izan da benetan baino badauke bigarren zatia, e, bueno, lotura badauka, e, oantxe komentatu dugunarekin, e, biak e, poesiak lotzen du, ditu, eta aurrekoan, e, ostegunean, e, hori zanginen ez, e, Euskal Herriko hitz, literatura, kultur, hiri, importante baten, durangon, Eta bertan ere, e, poesia herriztetaldi eder bat e, entzuteko e, e, moduan izan ginen, eta benetan urere oso ederra Halakoetan antolaketa antolaketalanetan eta dabiltzen nahi bertatik e, bioz-bioz ez mila eskerrez, han e, bertaratu zirenak, e, olerkari moduan, Ez gogoratzen izenez, e, Kordoba, Andaluziatik, e, emakumezko bat. Elena Medel, itzaldi ematera. Bai, hori da. E, bueno, gehien bat zentratu zane, alko biografi e, erakustaldi bat egin zigun. E, ogi garren, batez ere ogi garren mendeko poesia femeninoa, ez? Eta gero, erro, poeta undia, Naparra, Euskaldune, Eta zuzeo ez, irati. Atzo. Bai, hantzizan ginen eta irati oso eskertuta antolatzailei, ba, bertan egoteko aukera enmateagatik. Bezperan Ramon Andres, arituzen izlari gisa, eta poetak leire bilbau eta gerazi ugalde euren poemak errezitatzen. Bueno, poesia bate poema, olerki bat irakurriko dizuet, eleder jaio ondurenean idatzitakoa pixkoat denborarekin jolas egin nahi duena. E, aspaldian ordulari digabe bizinez eta iaia e, egunak arrapala dan joaten zezkit e, ba, bueno, orduen tiktak horren oso jabe izan gabe. <tik> Ez takit Noiz nahi zen. Jaiotzear zinela, ordularia etxean utzite irten nintzen, denborari atzaparka. Kaleak beti biltzen dira beranduko izaldeko orduetan, baina zuetzen tozen kaletik. Eta ni ordurako beste mundu bat enbilen. Elkarrekin asmatu genuen noiz, eta asmatu genuen non. Momentua beti baita hori, Negarrak bizitza austen duen segundo hiezkor yes hori. Hori da momentua. Bitxia da denboraren paradoxa, noiztik eta noizko garen eta tartean gertatzen ezten guztia. Bitxia da, ez ulertzekoa. Badela une bat dei diezaion garraxi, soilik zurea eta nirea dena. Badela une bat ordularietan kabitzen ez dena. Badela gune bat, denborarentzat zat tokirik ez duena. Etxetik irten nintzen eta etxera itzuli ginen, eta ordutik ez dakit noiz nahi zen. Etxean utzi nuen ordularia ez dut aurkitzen, eta denbora belaontzi bihurtu zait zure itxasoan. Eta orain ez dakit noiz nahi zen, baina ez zaitaxola, zure denboran bizina izenetik. Anchetarra fallabatek gustiz akribia tua Bueno, Angel Irre Nore Olizki batera irakorkiko dizuet? Iragarki labura du izenburu. Okay. dut Eroztenduti jezkortason jainkozkoa, sasoionean eta gutxi erabilia. Argitsua. Egoaldera begirakoa bada, obe. Munduko liburu guztiak, disko guztiak eta gorpuz guztiak irakurtzeko, aditzeko eta estutzeko. Bizitzera sartzeko prest. Fede dogmatikorik ez. Kontratu mefistofelikorik, gabe. Eta bina zita galderen beste bat. Ilan Osmanen Lubakia. Kala izen jaionien badakizu? Europa haratzaren beltzurte batean. Hamak ezpaitzuen era bakinitaz none erditu. Basamortua eta oilianak giblean, jaberigabeko mortu batera iritsi ziren. Ieslari somaliarrak ditut guraso. Beti ereko geraleku hartan jolastu nintzen. Azi eta besteren begik migrant beltz egin nduten arte. Ez naiz ez ingeles, ez frantziar, ez somaliar. Kalaisen sortua bainaiz, bitarteko lurretan gustatu hala ez nirea bezain zuena den lubaki. Mendebaldarrean baldarrean. Mutzi da zu ez zaintzan, zure esku zartatuak mi askatzen, da zure beldurra amusukatzen. Eta Leire Bilbaureen olerki elkarrezketago. gu. Bezarka da estu estu bat eman Leire Bilbauri, eta gogoratu genuen, e, orain dela gotxe, mentxik irratian, izan genuela itz jolasti. Esan nion, bere olerkiak irakurtzen dizkidu dela, ele derri, goizero, goizero. Baile, bueno, hause Leire Bilbauk ziklontarako idatzi zuena, duena, Eta, asteazkenean, errezitaga izan zuena. Poemen barruko elkarrizketak, nire niak, nire ni amari. Ama izango naiz berriz, ezaltzara dagoeneko, ezaldi hozue amak betirako direla ama. Bigarren aldiz esan nahi dut. Bururik, gorputzik, asmorik gabe ama oringonetan ez harriak sabean garraxika ditudanak, Loreontzia prestatu dut, lur berriz beti hasia maitekiro jarri goizera uretatu eta zainago, ilargi betearekin batera no izaterako. Eta teratzen denean? Esnezko lastan eta kantuekin hasiko dut. Jabettzena ez egunen batean, loreontzia utxi eta urrundu egingo dela nire abarotik, eta ordura arte ezin jakin, Sustraiak berarekin eramango dituen edo oro igarri moduan utziko dizkidan, eta zuk zer egingo duzu orduan. Loreontzia kopiezekin osatu, lur zaharrez bete eta nire masa odola eta barrunbeak landatuko ditut. berriz, niregan eta neu eraldlduna <hazurra> den. Zu zer diozutzen. Sure España nu me la oskat Aurtengoa poesia eta pentsamentuaren 10. zikloa Durangoan. Laburra baita eguna. Arte eta historia museoaren babesean antolatua. Horrengo urteko 11.a izango da. Poesiari egindako beste gehiu bat. Berandu izan bañolean. Satos lemballe. Satos lemballe. Eta oraindik esateko ez da? Bai, oraindik hitza esateko daukagu. Eta hitza oain gonetan, e, berriako zutabetik ateratakoa da, e, egunero eguneroa mausturtetan handu e, lertsundik, e, idazitako zutabetik, eta e, itza, sitx da ez. Sitxak e, lepidosteroen ordenako zenbaitin sezturen izen arrunta, batez ere gauez dira aktiboak eta atxedenean, daudenean, egoak irekita edukitzen dituzte ez. Bada e, sitx e, mota bat, jantzisitza, aurreko egoak zazpi bost milimetro bitartekoak ditu, eta oso arruntada etxe bizitzetan, batez ere e, zikinetan ez. <tusurra> Izein dartxun Bueno, txalo bat, handu lertxundiri emendik e, Urte hobetan guztitan egun, ere egun, ere egun, ere eskainetik Goxoki opariarengatik Azken zutabea birakurko dugu Eza di horik Doni Iritsi behartzuen, baina iritsi behartzuela jakiteak ez dizkit nahi gabea eta nostalgia erintzen. Ia urte pasa eta gero, nire azkeneko zutabea du berri paperak. Azkeneko zarin atzaizu egiz beste egiten irakurle. Lagun zintzuak izan zaituztet bidean ez daukat eskerrona besterik. Bizitzan, bizitzaren parte ditut zutabeok, galdera batek kitzikatzen nau. Mundua estutzen ari na mundu muuzzaba laskear nasgarria ebilatzen eta eskaintzen habil nire eguneroko lanean. Espazio pertsonala munduan egoteko eta bizitzeko behardudan alik bizigarriena partitzen saiatu nahi zuekin. Eta libre izana izalegin horretan. Ez nau inork mendrenaren mendrenik ere behartu. Irakurleak bilatuko zuen seguru zaulesia Franco nire lanean, baina nireak izan dira utxok. Ez inork behartuak. Nekeak, errutinaren sitxak, errek beldurrak, faktura ordain ez pasatu aurretik agurtzen zaituztet. Zornizuena inbeste. Ez adiorik. Alasero guri Do miñores ka utan Arasheldu isan Don miñores ka utan Eskerrik askoan du ikasbidean jarri dugun guztiagatik hausnare gai jarri dizkikusun gai guztien gatik. Eta ezkerrik asko izkuntzarik ingozatuz, Eikido. izkuntzako zakai jarri diguzulako. No. Gaurko argazkiak maaita sunari eta gaurko hitza sitx erkasko gotxe. Ez horregatik. Argitzen eguna <totipa> neure onduen la <totipa> mía, xa mine, azken argitzen eguna Mi amorante eres undergolz la mía Naren abixe, merkiek az diren, zuren Eta ze bagoaz, bagoaz aurtengo ikasturteko eskaratzeko gure lamiaren gana. Eskaratzetik, behaseingo erreka jatetxeak babestutako tartea. Eta mokadurigo xoenak, behaseingo erreka jatetxean, igartza jauregiaren parean. Ezti desango aspaldiko azkeneko ilabbetean zer moduz, aspaldian elkarrekin egoteko aukera asko izaten ditugulako, zorionnez? argitzen <subsidy> Itxaron mendzahal kaixotan gitorritakara. Egun <speaking in vain> Zer moduz. Egundo, ondo, hemen neontzaila ber, zukin itxitiko gogoz. Augetak baretu alald dira. Ba, osea, kostata, eh? Bai. <risa> baina aujetak baretzen omen dira erronka berriak sortzen direnen eta dagoeneko jarri omen zara enramendu berriak egiten. Hoendikena ez hasi baino astekotan nau, bai. <risa> ez kitaurgi izango dute den gaurko gaia, e, itxaron, nahi dezunean zure ausnarketa entzuteko gukoz. Ba, horti dijo, bai, bueno, asteko eh lenego naidet xoriendo de eta atzo maitasunez saioaint zuten guztik. Ze, bueno horneko nire hausnarketare hortik ere badijo, ba, zuk esan bezala aujetakin nau, ze aurreko saio nintzen gendun urranditan saioi buruz, eta horrengon, e, nore, judiate e, gaiura programarako, ez. Eta niretzako erronka bat izan da, ze nik ez Eta erronka honen ondorioz konturatu naiz eh zergatik esteten e, kirolaiteko gaitasun hori izan edo pentsatu duten esteten estetela izan ez. Ba, den e, gaiura programarako zan eh mendibira batiteko, nahi zuten sakanako birako eh txikie deitzen sienaia eta 124 kmko ba mendi vuelta bat. Eta hasiera baten baietze sanieen nek esan bani gai izango naiz 24 lau kilometroiek egiteko eta nun sortu zitzake dizkiten ikeragarrizko bildurek, eh e, beraiek esantziaten 10 egun lehenago aber animatuko nitzen da nik baiet 6 esan, baino 10 egun ba ba mamu bat etorri zitzake dizkiten pentsatuz ez nitzela gai izango e, gai edo kilometro egiteko eta orruna sentzen da pizkate gorputze probatzen eta nire sorpresa programaren grabazioa ni begun leno de txusiaten ezantziaten, bueno, erabaki deu eh martxa txikie 24 kilometrokoin ordez aterako zela martxa hundin eta 158 kilometro. Baina bueno, txusiaten erdi eiken, baino kasi ginen bidatzen profile eta profilezan ba bi tontorzien nahiko gogorrak. Eta ordunba berriro ba bildurrek eta ba, nere gaitasun ezalantzan jarri Eta ala honitzen e, pasadan larun baten, ba, sakanara, ez, e, irurtzen dikatera, ingenitxun bitontor bat e, txurregi eta bestea sandonatu eta jetxiginen e, uartera. Ez dut esan behar errexia izan zanik, e, kostatu zitzaiten lehenengo tontorrea jotzea, lehenengo aldapan beraka hankaukertu tute hori nitzen daun hankako mineze bukatu beharra izanu, baina pozik lortu nolako. Baino nere sorpresa, eh, urrengo bi unetan aujeta ikeragezko aujetak eh izatesaparte eh e, kriston bajoa eukinon. Eunitzen bi egun nehar baten, neharstan neharrez eta inguruko barrituta, eh, existentziate joitsaro. Kristona lortu deu zu, kriston ekintza urutu duzu eta eta triste zaude, ezte ulertzen. Hasien ditzen batzuk ematen da konturatu konturatunitzen Ba hori, ba ni ona izela nire azkeneko ba 40 urtein baditu ta urten, ba urte pentsatuz ba, ez mitzela gai e, kirolaiteko. Eta pizkat ba bueltak ematen hasitak, e, ba, nire nire haurtzarora bueltatu naiz eta konturatunez nola haurtzaron e, askotan mugatzen dizkiguten gaitasun asko, ez? Nei txikitan kirolaitea gustatzen zitzaiten, gustatzen zitzaiten fulea lastea, mendira jotea, oinez ibiltzea, korrikaitea, baino ba nere gorputze ba desberdine. Ni neon pizkagizena eta ordun goyoratzen daiz nola eh, futbollea jolastea gutenginenen nere entrenadorek ba eh, partidutan esatu entziten ez nola jolasztuko, edo jolastezkeo jarri konindulak eh destentsiado portera ba Valoyak ba neregan e, rebotatzen zutelako, ez? Eta gero baita eh beste hori horitzapen bat, ba nola dantza talde nereenni eta dantzataldeko erropak e, danantzako berdinak egiteko eramaten gintuztela ni izenen aneolako, eta beste bat ba, ehargalen azelako, ba, bion neurrikin jan itzia ez. Eta azkenen, ba nola horrek mugatu naun e, nire bizitzan zer, ba dira ba, ezkirola itzeko. Eta nire gaurko hausnarketa izango zen ba hori e, ez, ez dezagula e, aurrean e, gaitasun horietan muga jarri ez, hor ba, batzuk ikusten ditugula e, saiatzen diela ba gauza batzuk egiten bai kirolen, bai ba matematikatán bai, bai, bai artean ez edo edo, edo mundun ba ikusten ditugunen eh sintasunerozkiela baino gogakoetela ba bidelagun izateko ez eta eta beraie indarra emateko ba gustatzen zaien gauza horietan eh saiatzeko beintsut gero ikusiko deu ba aurrea gai izango dien edo ez edo beste gaitasun batzuk aterako zaizkien Eta honekin lotuta, ba, atzo, egartzan izan zan maitasunez saioa ikusi ondoren, Ba hori nik ere gaur emendik nahi dute pixkate e, reklamazioain, ba, eskuntza ere desberdin batena, eka itzak zaten bezala ez, ba, eskuntza ere du desberdin bat, bakoitzaren talentu indartuko dituna, e, dauzkeun e, ezintasun horietan edo zailtasun hoietan bide lagun izango den eskuntza bat, Eta inor, baztertuko ez zona ez? Ba, handiztasun hori onartuko donna, ba, ba, batek ez baren badauke gorputze, kirol bat itseko, ba, agian lagundu pixkat, kirol hortan pixkat indartu, bere gaitasun edo ezkenak alde hortan, edo, edo beste edo zein hau ez? Ba, ba atzo ikusi nun bezala, ez? Ba, e, olaia uste dizen azola, eh zeondo eh idastenzon eta eta eta ezbasone gaitzek ezbasion igual eh lagundu pizkat bere gaitasun horiek ateratzen igual hor geldituko zan ez? eta igual incluso iskutun inverkozon eta nikuz bete horin e, bar ez eh bakoitzedozukunak ikusi indartu eta inoiz ez e, e, debekatu edo edo ezestatu indai deuna eso lagarritxaro <laughs> Txapia zartu izuzet. <risa> Zaino, guelta esko man dizkiote, ostaz, ni e, negarrez benetan pasatu dituten biegun leietan erabat amorratuta egon naiz, ez? Ze, e, beste gauza bat baita konturatu naiz zena da nik duela urte terdi bizikleta bat erosinun eta aste ontar arte ez ez bizikleta erabili. Eta dana zan lotxa, zaten nuen, jo, eh? Ero jingo naiz, edo ez ez jakingo bizikletan cambio e, aldatzen edo ez tet, e, eta Eta ez, eh, bizik hartu eta ezte honetan, juna eta huelta eta eta eta eta pasatu, eta gai naiz bizeketan gainean ibiltzeko. Ezkuntza eredu, du, ez berdinen alde, aniztasuna baloratuz eta bidelagun izan ez. ez gaurko hitz ideak izan gaitezen gure ume, nerabe eta helduen bidelagun, lagun. Bultza pixkate gitea nahikoa. Bai, eta tira in inberrik gabe, eh? beti bide lagun. Ez tau tira inberrik, zetira gazten garen ere ez teulaguntzen. Zazkenen bultzatu iten da gehiagi, igual e, batek bere gaitasnoiek ateratzeko ez. Bide lagun izan da, gaitasnoiek bakarrik ateratzen die eta gaina ateratzen die modu honen. Aste honetan itxaro, zure idatzi eta usnarketak irakurriz, deskurritu dut, betidanik oso guztoko izan dezun, ipuin labur, labur, labur bat, kontatu nahiko bazen, no? Ola bapatean? Bai, bueno, hemen daukete, erikita dauket bazpa ere, bada, e, baziren behen biumea, Urriso zure engainean patinatzen sibiltzela, eh? Eta, bueno, arratsalde uritsuta lainotsua izan eta aurrekala ere bak eskari gabe jola zuten izotzaren gainean. Bat-baten ba izotza puskatu eta aurretako bat uretara erori zen. Beste aurrak uretara erori zena itoko zela ikusita, harri bat hartu eta izotzari kolpeka hasi zen. Izotza puskatu eta bere laguna atera zuen arte. Suiltzaiak iristean eta gertatutako ikusi zutenean zera galdetu zuten. Nola egin duzu? Izotza solo di dago, ezin ezkoa da harri horrekin eta hain esku txikiekin puskatu izana. Une horretan agure bat agertu zen eta esan zuen, "Nik badakit nola lortu duen, nola galdetu zioten aguriari eta honek edantzun zuen. Etxeguen bere ondoan inor, ezingo zutela egin esan ziotenik." Ze derra eta ze sanai duen? Bai, bai egiera eta ni koment zitutan agola dala. Azkenen e, askotan esaten digute ezin deula gauta batin da xinistu egiten Eta guk benetan xin izten badu egindezak egula, iningo deu. In, iga, ez kegai geatano, ez zer gauza itxeko, niko argi nik dauketan. Ba ez jarri ostoporik eta ez jarri mugarik, gure ametxeta zaletasunei. E, itxaro, mila, mila, mila, mila eskar. Zuei. <laughs> Aio, musu bat. dira joan nahi duela utzi eta lagundu? Poese idatzen nahi duela utzi eta lagundu Txoko batean hexerieta kantuan egon nahi duela ordutan da daurdutan utzi eta lagundu. Korrika atzerak egin nahi duela, utzi eta lagundu? gauetan ilargiari musu eman nahi diola, utzi eta lagun du. Espaini dire eraragazioateko esatenarrgtzen. Zakila duela etagonarekin kaleratera nahi duela, utzi eta lagundu. Ha, eta du Azken da zaka direatur an beharkozut A eta ez ahaztu, ondu handuzun horri besarka emateaz. Gaurko nire besarkada izebra antsari. Hizugarri maite deguniz ebari. Beti beste laguntzeko preste egoten denari. Gaurko besadarka moxuak zuretzat izeba. Gareta odol malko ez Urperatu baden basura Zuaitzek zerua iluntzen Eta zaziz dira bideak Gure horo etzapen gaziez Iesean duaz beleak Iesean duaz beleak Iesean gaur beleak garrantzitsua den kopiatzea Nora ezaere murantza Gustoko ideiaak, gustoko proiektuak eraldatu eta kopiatzea Bendiga luriz oztuetan, zure zantzua galtzen dira. Aspaldiko naia da, euskal literaturari, irakur zaletasunari, errigintzari, keinu, benetan keinu egiteko gogoa. Baina proiektu guztia Martxan jartzeko bultzada txikia, Askatzen ditugu... Txistu eta biok liburutik jaso benoen. Juan Luis Zabalaren txistu eta biok liburutik. Erre eta eta Bera kontatzen zuen, liburuan parte hartu zuela alako ekimen berezi batean, alako egun batean atera zela autobidra liburu bat eskuetan zuela, denborat arte batez irakurtzen engontzela autobidean beste partai batzuekin batera eta bueno, experiment moduko bat izan zela autobide hartatik autoz pasatzen zirenei ba, oparituan nola esatearren ba, sorpresa modura, ez uste modura e egintzutena Zohaz, Pentsatu genuen, autobidera liburuak irakurri zateratzen badira zergatik esatera gure herriko kaletara liburuak irakurtzera eta zoaz badau nora ezaren ere nora ezaren ere murantz Nura... zerbait txinple egine genuen eta sekulako saltza sortu dugu? Bueno, azira aziratik aziko ara Jose, egunon Egunon bai <laughs> Nik da nei esaten diet hitzegin Joixerekin ordabil soro soro ari guztiak lotuz eta bera da bene benetan proiektuaren muina ederki mamitua duena zer egin nahi duen, gero kontatuko dugu, eta poliki-poliki jungo geha azaltzen, baina zer dago honen guztiaren atzean? Zergatik jartzen da, edo saiatu gara jartzen, lehenengo hori, zer dago onen atzean? Nik esango nuke beharra bat ez, beharra dagoela. Egia da, alaxena birela ez, e, aspaldiko egunetan... E, zoko bazter guztiak eh, miatuz izan lantegia izan eh, komerzioak edo ikastetxeak ez Baino ekimen horretan benetan eh, oso betea sentitzen ari naiz eta beharra esan dut, beharra izugarria dago gure herria eh, oso ondo garatzen dijon herriba da alderdi fisiko batetikan, e kirola geroz eta esango nuke praktikante gehiago dituela e ez futbola bakarrik an kirolaren barruan mendiko konezioan eh muitzen dan jendea geroz eta gehiago dira eta sabelekoarekin zer esanik ez ez sabeleko e, elikatzea kulturaren barruan jartzen baldin badegu, ala jarri beharko dugu, gure oikiuretan ala sebi zidegulako, e, hori ere oso garatua daukagu, baina badago alderdi bat, alderdi bat ninen honezu zenen e, emozioekin, sentimentuekin, ametxekin, ilusioekin lotzen dedana, eta hori hortan zango e, nuke oso Erren, bizi gehala ez, literaturaz, poesiaz, narratibaz, pentsamentuen ideiaz, e, flojo gabiltzez, eta beste arte plastikoetan, ba, tzerkia dela izan, e, musika, e, e, marrazketa, horre bai, es eta konturatu gabe, horrek e, ba, e, gure arima, gure barrua eta hizaldi berean herri e, baten arima e, elikatzen dituen e, o, duen e, alderdi badela eta horre ondo dago alderdi fisikoa garatzea, alderdi fisikoa lantzea, baina zein aurrera egin nahi baldin badegu modu orekatxu batean alderdi hau ere e, lantzen eta garatzen e, konpromiso batetikan hori izan berea ez. Lehenengo ideia da guztia ikusgarri egitea. Hau da, e, emozio hauek, sentimendu hauek, irakurzaletasuna, hori e, guztia, normalean, izkutuan egiten dugu, bakarka, etxean, e, eta esantzen gantzen genuen, ba, pentsatu genuen, zergatik ez hau kalera, atrela, zergatik ez hau ikusgarri egin. zergatik ez elkarbanatu bizilagunarekin, e, guk sentitzen deguna, guk etxe barruan egiten deguna, irakurzaletasunak jazten gaituena, zergatik ez atera kalera eta kalean dira beharrak, ez batez ere, e, Azken asken bolada honetan, buelta asko ematen ari natzeskio ideai buruai eta hori ikusten ditut, ez, eh modu metaforiko batetan e, erabilita eh gure euskeraren egoera bestea beste eh beste, e, gruier gastarena dela, ez, gazta bat oso zulatua do kalera ateratzen geranean, ez etxe ere mutik ateratzen geranean eta ikastetxetatik ateratzen geranean eta higez bide askoekin. Arrazoi bat dela, bestea dela, eta hortxe, gure euskerak, e, gora bera hundi dauzkela, kaleko presentzia horretan, ez eta zin bestean, e, mobilizazio hau, ez, e, lotu beharra zegoen kalearekin, eta Atenzio beharra zegoen arreta jarri behar genion eta hortaragoaz ez, euskerarekin eta Euskaliburuarekin kalera, kalerateraako gera, e, alako irakurketa isil bat egingo dugu, Aterako gea eskuetan euskaliburua dugula, irakurketa isil bat egingo dugu, e, bakarka, taldeka, lagun artekoan, familia sinuratuta, eta han ezkia gauzoan, e, porteria gauzoan, bos minutuko irakurketa isil bat egingo dugu. E, hor erdialde pare horretan, amar bat minutukoa edo ordule orden bateko izango da, eda ia ba, igartza konplejo horren inguruan, ba, ogei bat minutukoa, ez? Bos minutuko e, irakurketa egin ondoren, kale jira, Aterako gea horiako e, pasalekun modura ezagutzen dan e, horretatik. Hasera batetan lehen tramo batean herrian e, guna peantonalean sartu aurretik ezpaloitik torriko gera. E, trikitilariaz eta txistulariaz eta girotua. Festa giroa ere ez? Festa, festa, festa giroa ere bizi beharrekoa delako. Baina zentzu berean serio batean ere bai ez? Ez da illa dana festagirioak giroan e, moitzendan e, ekintz ekimena. Horretarako joera nabarmena izaten dugu eta horrekin bakarrikan gelditzeko eta hor hortan erreparatzen diot beste beste arazo bat hortan detestatzen dute eta ikusten dute, ez? Eh horretan mozkortzen gera eta gure kozientzia eta kontzientzietara nekez iristen gera, ez? Eta gian planteamendua e, Baoli plantamentua oso bat ez degulako egiten eta festa girora bakarrik mugatzen geralako ez. eta beharrezkoa da beharrezkoa da e, konziientziak eta kontzientziak e, zulatu urratu, sakondu eta eta kontzientziaz bueno, e, moldatzen e, ikasten hasi e, ez. proiektuak hiruankaditu, hiru zuta baditu, eh bat maiatzaren 14 finkatuko da beste ekainaren 17 eta bestea maiatzaren 14tik eta muga gabe luzatuko da maiatzak 14 ekainak 17 eta maiatzaren 14 aurreraoko denbora tarte guztia Maiatzaren 14an Kalea Liburu Ireki bihurtu nahi da, eta bueno kontego zu Jose kontatzen hasizarena. Eh, asmoa herritarrak kalera euskal liburua hartuta ateratzea da. Eh, bueno, m, orduerdiko bidea edo egingo da Ezbegati gauzotik hasi eta Dolarea parkeraino bitarte hori kalejira batek bilduko du eta bilduko ditu ba kalderatera diren herritarr horiek joango dira kalejira iritziala kalejira horretara gehitzen e, irakurleen festa bate izango da dolarea parkean bukatuko dena eh eta honen guztiaren bizkarrezun bizkarrezur hartatz eh e, dira eta orrari zarete orrari gara fiskat e, lanketa horretan bai Eh, irakurri gozatu eta euskaliburuarekin kalera ez. Azpilelo bezala, bai ez bosteun eta zergatik ez mila. Bueno, behar zuen, alako lelo eh, indartxu bat, eta, eta zergatik ez ez. Egi eda, gara izazoia hu, ba ez dala mobilizazio gara izazoia, eh, naiko haul gaude alde hortatikan, Baino bidea egiten hasi asiberko gera, handikan edo emendikan, edo han eta hemen. Eta horretarako ezinbestekoa dira. Ezinbestekoa dira, ardaz modura, ba, ikastetxeak hartzea, ez? Oso harreza egiten zaigu, e, ikastetxeatara iristen baldin bagea eta behar bezala lan egiten baldin bada e, ikastetxeko estamentu desberdinetikan, aldetikan, ikrakasleak, gurasoak eta ikasleekin, Ba irudikatzea, ba lau urteko neskatila baten e, aldamenean eta eskuemanez, ba bera amatxo ta bera itatxo egon daitezkela, eta bera naia eta mona ta ere bai, ez? Eta lagun giro batean e, inguratu daitezkeela, ez? Eta ezinbestekoa da. Eta hori da bizka bai planteamendua gelatan lanean jartzea, motivatzen, ilusionatzen, ideiaz jabetzen bizitzen eta sentitzen, eta eta azkenean hori hor izango da, pixka bat, ega, bo, e, bi aztebete, ilu aztebete, lau aztebete, e, gure ikastetxeak eta lanean ari dira, eta horrek utziko duen arrastoa, hori azpimarratu beharrekoa izango dugu. Azkene gunean, mobilizazio egunean, kale jirako horretan, Zenbaterainoko jende izango dan edo, ez detezango ez danik eh, importantea izango, importantea da, baina hari importanteagoa, horrentxe, momentuan, eh, prozesua, diraun bitartean, eh, bizitzen ari diren eh, egoera ez. Dagoeneko bostun mila lagunari dira lanean? Hori Horira. Eh, ama bitan hasiko da elegira? Bai. Hama bitan hasiko da kale jira, eta hama biter aurre ikusita dago gutxi bera, kale hori dolaria parkera iristea. Era dolaria parkean e bertaratzen denak aurkituko duena, balako sormen zaio artistiko literarioa. Era bila ematen ematenetzen dion parke batean. Hori Hai. ere erreibindikatu nahi delako. Azpalditxoko parkea da, eta inork errepagaratzen baldin badio bere diseinuan, Ba, antzen da bere ala, diseinatu izan zala, besteak beste, bertan, ba, antzerkiak, errazitaldiak, kantaldiak, eta eskintzeko eta emateko, ez? Eta izan, ala izan zen, hor puntualki, lehen e, urteaietan, nik naiz hor, e, udapartean filmaren bat, antzerki jendetsua undi bat ere bai, gaia gure Zorgin Mari, zentrala zuela, e, kontzertoren bat ere eta dantzaldiak ere, baino aspaldiko urteetan e, ezere zera etorri dan eta edukiaz huts e, dagoen e, e, parke bada, egun, eta goa, ipatu beharra dauket, eta gozo, eta gustora, aipatzen dut, El zapatutan eta igandetan, ego Amerikar komunitatez berdinak, biltzen dira bertan, e, denbora librean, denbora pasean, elkarrekin, voleibolez jolastuz, e, denbora pasean ez. Eta benetan batxalogarria. Horrela, bizi edukiz, betetzen dutelako espazio bestela hotz dago nura ez. Oso bitxia da, txikia da, baina bitxia da porlanaz osatua, neurri hondi baten, baina aldi berean ere badu, halako baratz lorategi botaniko bat, eta oso polita, oso oso polita. Eta biak, ez ezkontzen komunioan, lotura, eginez, oso ederra gelditu gaiteke, eta gure idea hori da, ez, eh, mobilizazio honek ere, aldarrikapen kutsu bat ere badu, eta zergaitik ez bihurtu parke hori pentsamendu eta sormenaren parkea ez. Eta horrela, guke artista ederra baditugu grafitilariak herrian, haien eskuetatikan, haien artelanaz gozatzeko, ean inpronta, ean e, arrastu aurrutziz, baita ere baditugu bertsolariak, aforismo lanetan oso na, asko nabarmentzen dan jendea, e, bertxolariak poetak, Eta ideia mezu unibertsalak e, e, sortu izan dituzten jendeak, eta pentsalariak, eta hoien bertxo, hoien aforismok, hoien ideiak, e, burua eragiten lagunduko edo jarriko dizkigutenak, zergatikanez bertan idatzi, eta sarri-sarri, ez dakit, zeile betez bain edo urtez bain, mezu horie berritzen jun, Eta jendeari aukera ireki, horretarako, ez? Bueno, baniko dolarea parkera, ia, gure artista, gure pentsalariak, eta zer dioten, zer idatzi duten, horren inguruan guruan, burua eraginez, era denbora bat eskeintzera, ez, ez? Espazioen berreskuratzen lan honekin gogoratzen, ez? Hora indela urtebete Mikel Aioni entzundako ausnarketaz, laudion, bizit edo, laudio arra bera, eta laudiok ez du zinemarik, eta berak ausnarketa hori egiten zigun, ez da nik ez dut zinemabat sortzean nahi. Aproetxa ezagun, zinemarik ez dagoela, beste zerbait berria asmatzeko. Bai, hori da idea ez. Eda idea horretatikan, eta ari horretatikan tira eginda, ba, esan behar da gainea, ba, alako proiektu idea bat gauzatzeko ere, e modu jasangarrian egin daitekela ez. Eh, askolik gastatu gabe, bai, urteetan hor egonda, eh saneamendu beharra bat badauka, pintura hartze, hartu ere gustora hartuko luke eta gastu hunditan sartu gabe, bai, gauzatu daitekeen ideia eder bat dagoelakon gaude, ez? Bueno, beazaindarro animatu nahi ditugu parte hartzera. E, mailatzaren hamalan datorren igandean, habietan kaleratera nahi dunak atera dadia, e, hartu dezala etxean duen euskarazko liburu bat, eta bueno, zkia gauzotik i eta dorea parkea bitarteko kale eta arte horretan nahi duen tokia naxe herriezan zutik jarri dadia, e, bere liburu hori irakurtzen eta bere parera kalegira iristen denean kalegirara batu, Eta dolaria parkera inoko egin dezala. E, Dolareia parkean, hogei bat minutuko saioa izango da gozagai, eta bertan izango da irakurketa, musika, dantza, eta emanaldia bukatuko da bigarren zutabe, zutabe unaren asirarekin, nola baita esatearen. Eta horrazen da proiektuaren bigarren zatia. Bai, lehen eskaintza ere zan behar e, bitzetan oso anitza eta koloretxoa izango dala eta orduan ba, jatorri oso desberdinetako jendea eta bertako jendea izango gerala hor parte hartuz eta, eta anitza da ba, bueno, Euskeraren bidean eta Euskera landuz denok urbildu bergarako denunak era, da, dalako eta dagoeneko ba, ba, bueno, emengo hau bertakoa izan edo kanpokoa izan, jende asko dalako e, ikas landu e bideo horretan e, jarriak daudenak, ez? Hori dana ondo islatzea nahiko genduke. Eta bigarren ekimena, eh, eskuzesku etorriko dana, ba oinarria lantegiak eda ditu, ez? Beazaien 25 bat, 30 bat estalpeko e, giza taldeak biltzen dituzten e, lantegiak daude. Lantegi publikoak lantegi pribatuak publikoak, administrazioarekin lotutakoak e, udaletxe udaletxea bea, e, osasun etxea ikastexea hainbat eta pribatua ba, no baka fin da restan da eta, eta e, ikastetxe batzuk eta oietxeta, etxetatik ibili izan naiz, eta gure idea da ba, or, bakoitzean e, euskal liburu bat e, sartzea ez. E, lantoki bakoitzak e, ordezkari gixara modura e, pertsona bat izendatuko du, izan emakumea izan gizona, eta horren ardura e, liburua irakurtzeaz gain, e, behin irakurrita lankide bat bilatu behar du irakurriko duena. eta bigarren horrek hirugarrengo bat, eta hirugarrengo horrek laugarrengo bat. Harsin baldin ba e, ibiliak eta ibiliaren distantziaketan edurtuz, ba, bueno, ba indar baten, ba langile baldin baditu eta uneko 170a euskera irakurtzeko ta ulertzeko ta hitzegiteko gai dela edo ka batex ez ibili luzeko ekimena izango da. Eta planteatuta modu eraginkor eta ironkor batean, ez Hor, beste virtualitate bat esango dugu, ba, e, traslaziori egiten danean, eskubatzutatikan bestetara, ba, badagokio, badagokio, e, komentario txombat edo beste egitera, irakurri zandudan liburu horretaz ez. Kontxo, ba, oso liburu interesante izan da, horrela eta horrela eta horrela, eta horre ere, beti hitzari e, leku emateko e, aukera ederra sortuko da, Liburuak halako eh, liburu banatzaile li bat emango du, bertan bertso bat, irakurtzera animuak emanez eh, eh, jardungo duena eta gero ueldo horri bat ere bai. Uueldo horri bat ba, eh, pixka bat kontrolatzeko ekimenaren osasuna ekimenaren eh, nundin orakoak eh, zein puntutan zein egoatan dagoen, eh? lokartu xamarra baldin badago edo hilzorien baldin badago, saiatuko gehi modu batera edo bestea, bizi berritzen, bizi indartzen eta aurrera egin bezanez Enpresetako ikastetxetako kirol taldetako ordezkariek maiatzaren amalauko azken saio horretan hartuko dute euren liburua eta orduan hasiko da motorra, ibilian Isindu zaigu eguna Barre ondo ana suna zurego mutasa miñagoa bihotz nere kokutuna eperra garitzan kanta, eitzeko zakurra zaunka tellatu gor Kontu honekin baino gehiagotan gogoratu dugu garaibatean bueno garaibatean gure auzoan eta oraindik ere izango ira bazterretan e, ama virjinaren irudia ibiltzen zela esku esku ba ari ba, bere dirutxoa edo xosak edo emateko edo besterik gabe aste ba, betez edo ez dakitzen baden boran hilabetez edo ba, etxaba beste ukitzeko guk nahiko genukena liburuak ibiltzea eskuzesku. Bai, zure garaian, zure, garaia, zure garaian, hori irudi hori oso zabaldua izango zen, baina gure garaian bai ez, gu, gu txikiak inela, e, arrantzazokoa bai, izan edo beste ama birginan kaxa baten barruan, horri zaten zanez, etxez etxez eta, eta bueno honetan ba, gonetan e, liburuak izango ditugu liburuak izango ditugu, eskuz esku liburuak izango ditugu e, lantegi barruetan hori e, ba, eskuz esku bai Ekiminonen protagonista liburuak izango da eta liburuak irakurleak behar dituen ez Ekiminonen protagonista erritarra izango da Euskal Andrak izonen odola Ez da izuriko de balde Nik uztet instaladuta gaudela gizarte bezala eta hortara ezi eta hortara oitu eta hortara jarri izan geela agian e, erosoena hori delako ehun bateko ospakizunetarara e, mugatzen degula gure konpromisoaren e, behar hori, ez? Eta alatsi daukagu euskeraren eguna, berdintasunaren eguna, emakumearen eguna, langilearen eguna E, inguru giroaren eguna eta gainatikotan zerrez, hori nolageeta usi beharra daukagu. Auzi daukagu, daukagu,sari planteau horrek zuzirietan eta, eta zu artefiletan e, zu artefiziaal botatzen eta oso asko trebatu izan gaitu ez. Baino era hortara izango nuke asalean bakarrikan gelditzen gerala, Oso jaioak erala erakusleio ederrak atontzen, e, ornitzen, baino ez degula lortzen ez, barrura, sakonera, sartzen eta edukiaz gure herria, zoru, baratz, erein, ongarritu eta modu trinko batetan e, e, lantzen ez. Eta bueno, zaiatzen ari gea, eto saiatu nahiko genduke eta saiatu beharko genduke Egiten diran planta mentua, ba, den eta espazioan e, Iraunkorrak eta eraginkorrak izaten Hori bai da modu bakarra e, gure barruetara eta gure kontzientzietara sartzeko e, ez Labean eder irustan, ire gularra zu glasanezik, simalduriko masustan hogeita bost Euskal Liburtik gora, egongo dira bizi bizirik beasain herrian zehar naiden denbora luzean. Artozaiguzo horitu Lantegietararen inguratzen nahiari naizen honetan, esan beharra dauket, barrera e, ekimen honek harrera oso ederra izaten ari dala, lehen inpresioatean... E, jendea bueno, batzu behintzat e, bildurtzen direla, pentsatzen dutelako dirueske guaztela, eta, bueno, esaten diegunean edo esaten dietenean ba, opari batekin nijo ba, bueno, ba, da, benetan, bueno, arritxuta gelditzen dira, eta, eta, bai, behin azalduta zeindan ideia, kasu ba, kasugeienetan e, eskuzabalik eta arrera derrez, e, hartzen gaituzte ez. beinbianka sortzen hasi eta zergatik ez sortu irugarrena? Hala xeda, eta laugarrena esperoan. <gülüyor> Baina, irugarrenarekin hor, e, e, kokatzen ditugu gure buruak, e, maiat e, kainak amazazpian, eta e, kainak amazazpirako e, oantxe momentu honetan goierrin amarr e, irakurtalde daude, e, goierri asian goien, e, zumarra urretsule gazpi eta hemen gure inguru eremu hauetan, e, danera Amar, eta, bueno, ideia hemen behazen dik e, sortu zenez, ba, alaxera bakidegu. E, lehenengo estraineko honetan, bertan egitea, alako elkartaratze, to, topaketa bat, ez, e, Amar e, irakurtaldeen, e, topaketa bat egitea, e, liburu bera irakurriz, Juan Mari Irigoionen konsumatu nest liburu irakurriko dugu denok, Eta horrekin batera, ba, horren inguruan, halako e, solaz bat eginez, e, e, bilduko gea, e, kainan amazazpian, arratsaldeko zeiretan, baita ere, orain gonetan, e, dolaria parkean ez. Bueno, e, bintzat e, eguraldiak e, baldintzatzen ez, baldin badigu ez. Eta horrekin batera, ba, probestuko dugu, e, euskal idazle, karpen hondiko euskal idazle bat omentzeko, Omentze horretan bere liburua aukeratu dugu, Juanmari Irigoienen liburua, eta Juanmari Irigoien irigo eh omenduko dugu, ez? Eh omenaldi goxoa, omenaldi xumea izango da. Bere biografiatikantira egingo dugu eta eh liburu ezberdinetatikan parrafo batzuk e, irakurtzeko aukera izango dugu eta olerkiak bere olerkiak errezitatzeko olerkiak e, musikatuak eta eta dantzarekin lagunduz e, izango dira, ez? E, gero, Igartza Jauregiaren keramika zeindako oroigarri irudi bat Eta dagoeneko behai jakin arazi zaio, elea arazi zaio e, gure egitasmoaren berri eman izan zaio, eta esan beharra daukagu ba, unkitu ta, eta oso gustora hartu duela berria. Eta nahiko genduke ez bukatzea bakarrikan e, irakur, modu er, erregular batean irakur, irakurriz hilero e, hilero biltzen gehan jendea, baizik eta herri oso bat izan da dilea, E, kasu honetan, e, ekaina amazazpiko honetan, inguratzen dana irakurriz edo irakurri gabe e, omenaldia egitera Juan Mari irigoien, ei? eta e, ekintz honetatik e, e, edatera eta jatera ez. Ba, engo ideiarekin pixka bat jarraituz, irakurle taldeak ere espazi itxitan elkartzen dira asmoa da pixkat e, barruan egiten degun hori kanpora ateratzea ta, eta eta herriaren plazatoki bihurtzea bakainaren hamazazpian behinzat irakurle talde hauek eta bestetik aipatu dezunez, hamar irakurle talde badituko hierrik eta zerra aberatssaagori ba, elkar ezagutzat elkarren dinamikak ezaguttzea baino eta bon. Bueno, horretarako aukera polititza ekainaren e, amas haspiko. Eta lehen komentatzen dizuten, dizut, ez, laugarrengo bat ere izango dala eta dagoeneko laugarrengo bat, eh, bueno, ba oraingo hau garatzen ari dan honetan, modu virtual batean ja dagoeneko laugarrengo batekin pentsatzen jarria gera eta hor kokatuko genduke, ez e, udako sostizioaren muga horretan. Eta aurrengo urtetarako dagoenekoia ba hor, hortze udaberri, udaberri uda, uda udaberri lotura horretan ba, gai izango gea datorren urtetik aurrera e, literaturaz, artez eta musikaz e, zerbait egiteko, ez. San Juan gauarekin lotuta, e, udako solstizio horrekin e, lotuta, ez. izan ere eta bitxia da baina dagoeneko eta oraindik lehen pausoak ematen ari garen honetan dagoeneko valorazio egiten ari gara ta ari gara hartzen zerrari garen ondo egiten eta zerrari garen batez ere gaizki egiten eta zerr orbitu daitekeen e, urrengo urterako eta nik ustet eh osaberatza dela hori ere eginhala konturatzea hau beste modu baten ere egin daiteke datorren urtean Eta hori da actituda, hori da piska bajarrera, eh, eta nahi baldin bada eh, obera jo, eh, nikuztet ere hau aipatzerakoan ba, ba, e, planteatzen diran eta egitasmo eta proiektu askok eta askok inerziatik asko daukatela, eh, eta e, benetako ausnarketarik gabe e, aurrera egiten degula, E, pasatako agendatik tira eginez eta, eta inerziatan zartuz ez, eta horre ere, ba, ez dakit, e, plantamentu hoietan, e, nahiko errenarekin ateratzen gera, ez? eta ezinbestekoa, da hobetu nahi horretan ba, ba hori, eseri, hausun hartu, ondori oztatu, eta hobetzeko alegine horretan jarri. zapala kostantzean utzbadbad biotzean zato... bugatzeko izan e, len komentatu bezala, prozesua dagoeneko ja e, oso ederra izaten ari dela eta amaieran ez dakigu zein izango diran e, azkenginda horren e, neurriak eta baino gustoraren goke eta geundeke Eh, lehen esperientzia honetatik an dozena dozena ta talde bat desberdina eh, osatuko bada eta datorren urtea eta urrengo urte eta urtei urte begira eh jarriko bagagina ez eh artistiko literario hori jantzialde ba 2 aurretik edo 3 bete aurretik eh, prestaketa lanetan eta jantzi lanetan ez sar gorriak dilinda gustei idea soro badetik sortu zen maitelazten ez hartzeko eta el... baina ekinean ekinean zer sakondua topatu dugu elkartzekoan zean gentea kosobegionez hartu du ekimena eta gogotxo heldu dio Lumagagaldu batzala Begia kuso mingainaana zure bitza enea ingura. Hari guztiak korapilatu naian kilometroak eta kilometroak eginez jose dabil, atzera eta aurrera, Eta behon daizu lagitzen ari zaren langustia gategatik? Esango dut, izugarri gozatzen ari nahizela. Jende oso desberdin jahen ezagutzen ari naiz, ezagutu bakarriken ez, lagun egiten ere bai, eta halakoetan konturatzen zeabereala, ez. Elkarrekin zenbat e, aberastu gintezken ez, eta hori da azkenean e, edertasuna eta zoriona ko bidean latsa Euskara, migrariak, e, bazterketa soziala bizi dutenak, azkenean, hor e, dagoen aitzaki bat besterik ez danez. Norbera konpromisotikan ondo sentitzeko. Pala, Maiatzak kotanta mailatzak hamalau abiatuko da kalegira, eskera ausatik kaf sarreratik et... Atera kalera Beasaindarra bazara eta Goierritarra ere bazara erebaita Gipuzkarra baldin bazara erebaita Beasaina joateko goa baduzu Atera kalera Eusko liburu batekin eta Bildu kalejirara Ama biterdiek inguruan iritxiko da dolarea parkera eta antzi izango du bakoitzeko ginda sormen saioa literario artistiko batekin Bazoana... Sa honetan bertan hogeitaboz liburutikora, banatuko dira hogeitaboz liburutikora kokatuko dira behaeino e, enpresalan toki ez berdinetan eta orraziko da liburuen ibilia. Eeta hirugarren zordo eekainaren hamazazpian arratsaldeko seietan dorea parkean goierriko irakurle talde lehenengo, topaketa Juan Mari Irigoieni omenaldia Kamea dago Parte hartu nahi duten goiertar guztiak kontsumatunez liburu eskure izango dute bai Beasengo eta bai Ordiziako udal biblioteketan maiatzaren erditik aurrera oh, herritarrikimen bezala asitakoa, egun e, da eta herriekimen horretan hortxe ba, daude, ez? ikastetxeak, hortxe daude lantegiak, hortxe daude kantujirakoak, trikitilariak izango ditugu, udaletxea ere bai, eta hortxe daugu herri oso bat, beha zeingo herria kasu honetan. aste bete eskaski gelditzen da. Eh, lanean, lenean, sei gotxu lanean, segi gozatzen eta maiatzaren 14 aurrera, ba, aupa. E, euskal liburuei egoak zabalduko dizkigu. Ondo pasa, batez ere. <laughs> bai, euskal liburuari eta euskerari eta eta jenden arteko harremanei eta eta bai, hori da, ez? Ondo pasatuz eh ez dakit, noa esan, kompromisora gerturatu, kompromisoan haritu, eta eta errieder bat egiten e, jarri gintezke denok ez. Bueno, datorren larun batean e, itzen godu azkene ostikadez, eta azkeneko bultzadez e, bitartean izango guen eta animatu, eh? maiatzen amala oan, Euskal Liburuat hartuta eta irten kalera. Itxas bazterrean, eman zen idan itza, Aparganean bitza uin galiurrean, Odeitzan aingura, itxas oan euria, Maite berbazuria, promesete Oianean isillik jauzizenan arbola, zorurik ez sabairik, ez daukan etxola. Gure ametxegek badute zeru bat, baina sabairik ez? Gure ametsaak, ukigarriak dira, eta aske egiten dute egan. Gure ametsaak, gureak dira, baina zurekin gauzatzen dira. Eta maiatzaren amalauan, Euskal Liburu bat besapean dugula kalera aterako gara. Kaleak ez sekula kale egiten. Gure ametxek oinak lurrean dituztela egiten dutelako egan. Ikjantzun gabe Inork inoiz ikusi ez duen bezain ederra izango da. Kantuan Mikel Urdangaren geita asmatzen duen hainbeste urteren ondoren kantu ederrak bersortzen. Oii asmatzen dula, itsasoan neuria, Gerardo Markuletaren hitzak dotore kantatuak. Margolaria diskotik aukeratu dugu gaur augur esateko kantua. Besterik ez datorren larun batean gehiago? bilartean izan zorion txu, eta astelenean Juan Amari undo-undo pasa. egun beteko ditu Itakako Entzule Fidelden Juan Amari zinkun egik Ondo, ondo, ondo, ondo pasata musu ondi bat, zorionai Arreta, bate... Astea, ondo pasata izan zorion musu potoloban adanoi eta datorren larun baterarte Aio Astea, ondo pasata Hele, ga